Відповідь мовив незламний В біді Одісей богосвітлий. Сину Атреїв славетний, Владарю мужів Агамемнон. Гніву свого він не хоче згасити, І навіть ще більше сповнився люттю і тебе, І дарунки твої відкидає. Каже, що сам ти повинен за регеями разом подумати, як із біди кораблі і народ врятувати Ахейський. Ще й нахваляється завтра, як тільки но блисне світанок, добре оснащені в море спустить кораблі крутобокі, він і іншим ахеям порадив те саме зробити, швидше додому пливти, кінця бо високої трої не дочекатися вам. Над нею, бо Зевс громовладний Руку свою розпростер, І люд її духом піднісся. Мовив він так. Це підтвердять і ті, що ходили зі мною, Мужній Еант, і з ним окличників двоє статечних. Фенікс же сивий, пелідом запрошений там залишився, Щоб в кораблях його завтра до рідного їхати краю, як побажає того, же його не вестиме. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Подиву повні, велика, бо сила була в його слові. Довго у смутку безмовно сиділи синове Ахейські. Зрештою все ж обізвався тоді Діомед гучномовний. Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон, краще б ти вже не просив бездоганного сина Пелея, стільки дарів обіцявши. Занадто й без того він гордий. Нині ж ти сповнив йому ще більшою гордістю серце. Але облишмо його. Як хоче, нехай собі їде, чи залишається. Вирушить, вбій він тоді, як у грудях серце накаже йому, або хтось із богів спонукає. Ну, бо послухайте, що я скажу, та й усі так зробімо. Спати лягаймо тепер, Їдодю й вином, вдовольнивши любого серця потребу. Від них бій снага і відвага. Завтра ж, коли заясніє, Прекрасна Еос розоперста. Перед човнами швиденько Збери і комонних, і піших. Словом додай їм одваги І виходь серед перших до бою. Мови він так, І схвально слухали мову державці. Подиву повні от слів Діомеда в покірника коней. Потім, богам узливання, вчинивши, пішли до наметів, де полягали нарешті сну споживати дарунки.